5-ci hədis e, İbn Abbas radhiyallahu anhu buyurur ki: Qawli fi qawlihi taala la tuharrik bihi lisanaka li ta'cela bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yu'alicu min at-tanzili şidde. V 5-ci e, hədis İbn Abbas radhiyallahu anhu hədisi buyurur ki e, Allah subhanahu bu ayədə ki buyurub ki e, e, dilini Quranla täşalayıb tələsmə Qur'anla təşərrüb tələsmə. Bu Qiyamə surəsinin ailələridir və son İbn Abbas bildirir ki, peyğəmbər sallallahu hər dəfə ona ilk vaxtlarda ayə ə, vəh nəzil olduğuca, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çətinlik Yəni çətinlik nəyədən ibarət? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o, ə, yəni vəhyi unutmaqdan ehtiyat eliyib, qorxub və dili ilə vəhyi qurtarmamış peyğəmbər sallallahu başçayardı təkrarlamağa. Və İbn Abbas buyurur ki, "Vəkənə min məyuhriku şəfəteyə" və deyir, "Bu çətinlik" neydə onda Və Cəbrayil vəhi bitirməmiş bu dili ilə təkrarlayırdı ki, vəhi unutmasın. Fə Və qale İbn Abbas, "Hu ana, fə ana uharrikuhuma lak kəma kana rasulun yuharrikuhuma." İbn sonra başlayır dodaqların dilini tərp tərpədətmək ki, deyici, "Bax, mən sən üçün tərpədiram bu dodaqlarımı, dilimi necəki peyğəmbər sallalləm onu tərpədirdi." Düz əslində İbn Abbasın peyğəmbər sallalləm bu cür yəni rivayət eləməsi e, müttasil sayılmır. Yəni pis səbəb. Niyə görə? Çünki vəhlər gələndə İbn Abbas bəlkə dünyada yox idi. İbn Abbasın bu rivayəti birbaşa peyğəmbərdən deyil, İbn Abbas Mədinə dövründə onun 5-6 yaşı var idi. Yəni peyğəmbər onun artıq 1 e, 20 18 20 yaxın yaşı var idi. Yəni vəhyin ilk vaxtlarında dünyada yox idi, amma də e, yəni İbn Abbas bunu başqa səhabələrdən, yəni, edir. Sadə İbn Abbas peyğəmbər sallalləmin feilini bildirmək istəyir ki, Bəziləri səhv başa düşə bilər ki, yəni nədir bəzi e, bidətçilər etiqad etdikləri kimi deyir e, Cəbrayil salam vahi gətirirdi Əliyə və Cəbrayil salam gələndə gördü Əli balaca uşaqdır, peyğəmbərəm yaxşı gör Əliyə verirəm bir dən qavrallarsa deyil alallar əlinə, yaxşı qoy verin, bunun əmsi oluna verin, böyəndə sonra qaytarar bu nədir. Bu əslində küfr etiqadıdır. Yəni bu etiqad İslamı əsaslanmayan Heç bu etiqada əgər sən e, gedib danışsan Yahudilərin yəni, və Nasranilərin yanında sənə güləcək görürsən peyğəmbər haqqında nə deyir. Halbuki Məhəmməd peyğəmbər əsasən peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini bu rəfizələrdən qabaq Yahudilə və Nasranil iqrar edib bilər. İman gətirib bilər. Hətta imanı gətirməyənə də iqrar ediblər ki, bəli, bu həmən Peyğəməsində sadəcə təkəbürləri imkan verib. Ancaq bunlar nəinki imanı, nəinki iqrar etmək, hətta bu cür batıl eytiqatdadılar ki, yəni Cəbrəli Əsələm gətirdi və görür də Əli uşaqdır, deyir də ki, vurallar bunu, alallar əlindən yaxşı döyül, qoy verim. Ona görə Cəbrəli bunlar xain adlandırlar ki, yəni vəhye xain. Əslində, bunların bu eytiqatı Qurana nədir? Birbaşa həsə Çünki Allah da Allah Quranda deyir ki, Mələyli axıqdan buyuruyor ki, Lə təəsun Allah mə əmrəhum Və yaxud da Lə təəsun Allah mə yəmrəhum Allah onlara əmr elədiyilərində Bizə ki, ayda gəldik. Onlar deyir, asıq olmazlar. Yəni, əmrə onlar, asıq olmazlar. Və bu baxımdan, onların bu cür yəni, ehtiqat edilmək, bu artıq Quranın birbaşa yəni, ziddi deməkdir. Və e, sonra İbrəmbas buyuruyor ki, əəəə e, Və kənar rəsul olsam yuharikuhuma vədir Peynə salam bu vəhi başlayırdı, e, cavallə sələm bitirməmiş başlayır dili ilə təşkil olamaq. E, və qalə Səidun ənə uxarikuhuma, kəmər ayıtı İbn Abbas yuharikuhuma və hər qəşəf edir. Sonra e, Səid İbn Musəyib, çox kümən ki, Səid İbn Musəyibdir. Və bu başlayır İbn Abbasın elədiyini təzədən o da e, nəql edir, feili göstərir. E, sonra isə e, İbn Abbas bildirir ki, və Allah Subhanahu taala peyğəmbərə bu felindən sonra bu ayələri nazil eləyir. Fəncəllahü əzzə vəcəl, la tuharrik bihi lisanaka li təcəllə bi, in alayna njəməhu və Qur'anə. Qala njəməhu ləka ṣədrakə və təqrahu, fa idza ra'aytəhu fatbi Qur'anə. Qala fastəmi' Bəyənə. Və e, Peyğen, Allah s.ə.q. baylə nazə eləyir ki, sən e, vəhnən, vəh sənə tam olamamış dilinlə tələsik onu e, təkrarlamağa çalışma. İnna alinən cəməh və Qur'anı. Həqiqətən də o Qur'anın cəmi və onun oxuşunu biz sənin yəni, qəlbinə yerləşdirəcək. Yəni, elə bilmək ki, sən oxuya bilməyən, yazma bilməyən insan birbaşa sən bunu Demək ilə sən onu dərk eləyə beləcəksən. Biləcə, Əvvalla onu bilmək lazım ki, ümumiyyətlə, cahiliyyə ərəblərin dövründə hər ümmətin özünün, necə deyərlər, bir üstünlüləri var. Necə ki, məsəl üçün, Fironun, Musa aleyhisselamın dövründə sehirbazlıq çox yarmış. Baxımdan, Allah subhandar Peyğambərə nə verdiyi? Şəhər möcüzəsi verdi. Yəni əsanı tolluyurdu yerə, o kahanların ipdən düzəltdiyi xəyallandırıldığı ilanları əsə udurdu. Bu artı onlara onların müqabilində olan bir e, möcüzə idi. Və eyni zamanda İsa əsəmon dövründə e, ondan e, bir fərqli olaraq e, təbiblik çox yayılmışdı. Yəni xəstəni sağaldırdılar, yaraları, körləri və elə vəsaitə. Baxımdan Allah Subhanahu İsaya əleyhissalam bujuna vermişdi. Möcizəni vermiş. İsa əleyhissalam kör sağaldırdı, axsağı başında tük olmayan bir çox xəstəliyi və rəh vəsaitə. Ancaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və nə ilə məşğullaşmışdılar? Şeirlə, hifsinə. Yəni onlar təsəvvürlə bir neçə 100 beiti bir dəfə deyirdin, ikincisini əzbərlədin. Rus sənə ikincisini özü qaytarardı. Sən elə birinin özü yazırsan. Amma onda nə güclü onlarda? Hafizə güclü idi. Və baxımdan da Allah subhanallah onlarda o şeir növü çox yaydığından Allah subhanallah Quranın bir çox ailəni məhz onların üslubunda onlara nazir eləyir. Hətta Allah sana bildirir ki, necə bəqara sözlə bildirir ki, əgər bacarırsınızsa bundan bir beyt belə gətiririn. Onu da deyir bacarmazsınız. Çünki bir çox... Şairlər, hansı ki onlar Peyğambət Sosom xəbərini işləndə Məkkəyə gələndə və onlara bildirirlər ki, bu şairdir, məcnundur, belədir, sehirbazı və s. onun dedirilən qulaqsı məhəl. Və bunlar qulaqlarına pambıq ə, qoyub, təvafun elib çıxıb gelərdilər və belə məşhur şairlərdən biri. E, artıq e, düz adı hafizəmdən e, e, e, unutmuşam. Bu məhqəyə gələndə və görür ki, deyirlər ki, bu, həmən adam budur, budur, bu pamuğu qulağına qoyur, başı təvaf eləməyə. Və görə orada Peyğəmbərsəm danışır və ətrafında bir çox sahabilər yığışıb, öz-özünə fikirləşir ki, mən şair adamam, ağlım onlardan az deyil, özüm düşünücəm, o fikrim var, qavriyə biləm, dərk elə biləm. Əgər bu şeirdisə, mən onu dərk eləyəcəm. Əgər bu şehrsə, mən onu Biləcəm. Və pambuq ulanan çardanda və o e, düzənmədə olan bir surənin ailərin başlayır tilavatını eşitməyə və öz-özünə deyir ki, vallaha bu deyir, e, bəşər sözü deyil. Yəni bəşər insan bu sözlərin, bu misraların, bu beytlərin bu cür e, tamamlanması özə yerli yerində bir dənə də, yəni deyəməsən bu sözü götür yerinə başqa sözü qoy ki, düz gəlsin. Yəni deyil, bəşərin sözü deyil, bəşər buna qadir deyil deyib gedir peyğəmbər sallallahu əleyhi ki mən falan kəsən falan kəsəm və sonra da yeni hidayət olur. Və bu baxımdan da Allah Osman da bildirir ki ey Məhəmməd, yəni sən ayə bitməmiş undaraq deyib qorxub dili onu təkcəlama. Yəni Qurani sənin sinəndə hifz etmək, onu cəm etmək O bizim əmrimizləndir. Bizim istəyimiz, istəyimizləndir. Və bir amma Allah Subhanahu bildirir ki, qara nafat da bi Əgər biz onu oxuduqsa, oxuyandan sonra isə onun oxunuşunu, yəni davam elətdir. Diliylə, feiliylə, əməliylə, dəvətiylə, tətbiqiylə. Və deyir, qulağa sona, Qursal İbn Abbas bildirir ki, "Fas tama'ilahu ansit." Qulağa və fikir ver e, dərk elə thumma inna alayna bayana sonra o həmen o eşidilərin sənə vəhyi olan nazil olanları sənin sinə toplan toplan topladıqlarımızın bəyanı isə yəni bizədir. Yəni, bizədir. yəni biz orada nəyi bəyan ediriksə, o bəyan o bəyanı yəni biz edirik. Biz onu açıqlayırıq. Thumma inna alayna an taqra'ahu Fə kanə rasulullah bədə dəlik izətəhə Cibril istəma fə idən talə Cibril qərəəhu nəbi sallallahu əleyhi və Sonra bu ayələ nazil olan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli Cəbrayil əleyhissalam vəhyi ona gətirəndə qulaq asırdı. Heç bir şey eləmin qulaq asırdı və sonra Cəbrayil əsəm onun aralandan sonra o vəhyi Cəbrayil əsəm nazil etdiyi kimi yəni oxuyardı və sonra isə onun tətbiqinə, dəvətininə, təbliqatına yəni başlayardı.